Я вийняв руку з кишені і подивився на мініатюрну касету. Викинути. Переді мною постало обличчя Якубовича. Його очі, його рот і спіною в куточках. Так. Найкраще місце для неї на звалищі.